Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Täällä taas no niin mentinen, formeli no ne, sunnuntai -pulla ja äänessä Miia ja Natsku. Ja vuosikin vaihtunut tässä näin. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Kuitenkin palatakseni perinteisiin, niin... niin tota, Niitä pitää olla. Kyllä, kyllä. Tuo päivän tai viikon polttavat tai vuoden alun polttavat uutiset, siis kaiken näköistä tässä tapahtuu, mutta jotenkin... Edelleen minun presidentin presidentinvaalien lisäksi niin aika lailla meidän uutispiiri pyörii Mr. Trumpissa ja, ja Me too kai jolla vielä päästy eroon, vaikka mä jotenkin... se joo hii kampanja? jotenkin toivon, että se oli, mutta se on niinku saanut vain uusia piir piirteitä ja, ja nythän tässä nämä viimeisimmät tuli kun äh, ensin Catherine de Neuve... Äh, tuota, teki tämmöisen vastakampanjan nimeltä Pas moi, eli en, en minä vastineena Me Too-kampanjalle. Hän sai sitä ihan hirveästi kritiikkiä. Kuulostaa vähän pahalta. Joo, sitten tota Brigitte Bardot komppasi siellä tota Catherine de Neuve vielä, mutta musta hyvin pian tai juuri ennen tätä Brigitte Bardotin valokeilaan astumista, niin, niin de Neuve joutui jo sitten julkisuudessa pyytämään anteeksi tätä törkeätä suhtautumistaan ja, ja tuota, mm -hmm. seksuaalisen ahdistelun, niin, vähättelyyn. uhrien vähättelyyn. Joo. Ja mun ja. mielestä nyt mä, mä ihan peukutin Dönöviä, koska mun mielestä se mistä hän puhuu niin hän asiaa ja mä varmaan myös saan samalla lailla yhtä lailla niin vihamiehiä tästä näin. Mutta mä mä meillä ole niin laaja yleisö? Ei, ei me ollaan yhtä kuuluisia. <laughs> Mut, mutta mun mielestä tässä kuljetaan, tietyllä lailla aika niinku hiuksen hienolla rajalla, että mi, mikä on sitä seksuaalista. Ja, ja, ja mi, mikä, siis mä, mä en ajattele tietenkään näin, että, että meidän naisten pitäisi olla vain tyytyväisiä, jos me saamme huomiota, eihän se näe huomiota on niin eri, erilaista. Ja, ja tota, Ilman muuta tässä puhutaan asiasta ja oikeasta asiasta ja vakavasta asiasta, mutta toivon, että tämä kampanja kääntyisi sen vastaan ja yhtäkkiä kaikki, myös ne positiiviset huomionosoitukset, niin ne voisivat ikään kuin halutessaan kääntää negatiiviseksi mm -hmm. ja sillä lailla jopa vahingoittaa toista osapuolta ja aiheuttaa hänelle ongelmia, että nyt kun Puhuin tuossa Trumpissa, niin mun jossain oli tämmönen, että, että kun Kevin Spacey ja, ja Dustin Hoffman, ketkä kaikki nyt on joutunut luopumaan puristaan ja rooleistaan, mutta Mr. Trump, se edelleen vaan porskuttaa tuolla kommenteillaan, "crap that pussy. <laughs> Ei se olisi koska se on jotenkin, niin kuin, mutta se on niin absurdi, niin miten on. siinä asemassa oleva ihminen voi puhua sillä Kyllä. tavalla. Kyllä, ja, ja si, silti vaan niinku, kun luikereilla siitä, kun Kyllä, joo, vesi joo. sorsan selästä, että Kyllä. joo, minä niinku, liityin kampanjan puolella, mutta mä oon myös jollain lailla sitä kampanjaa vastaan. Minun niin, täytyy sanoa tähän, että olen ehdottomasti tämän kampanjan puolella, mutta se mikä koko, ja mikä ei ehkä niinkään liity siihen kampanjaan mm -hmm. enää, vaan tulee enemmän sen koko tämän ilmiön ja sosiaalisen median mm -hmm. käytön. mä aina pasaan tästä sosiaalisesta mediasta, mutta mennään nyt vielä kerran taas tähän. Eli se, että et jos sulla on sitten tehty väärin, niin nyt sä kostat siitä julkisesti, tuot nämä asiat esille. Sosiaalisessa mediassa pilat sitten tämän ihmisen elämän. Kun, sen, kun mun mielestä, siis tämä on nyt vain mun mielipide, niin ne asiat pitäisi jollain tapaa pystyä käsittelemään pois julkisuuden edestä. Mutta sitten taas toisaalta mä ymmärrän sen, että ne tuodaan julki, koska tästä asiasta on oltu niin pitkään hiljaa. Ja se on sen koko kampanjan pointti. Eli mä en siis sinänsä väheksyä julki Ymmärrätkö, että julkisuus mm. sinänsä on ihan paikallaan, että näistä asioista puhutaan, mutta se, että puhutaan toisten ihmisten nimillä, se, että pilataan toisten ihmisten ura tai elämä, niin se on aika niin kun, se on vaikea asia. Ja on vaikea asettua sen ihmisen asemaan, jota on esimerkiksi seksuaalisesti häiriköity, mutta tota, joka on sitten päättänyt näin julkisesti tulla mm. ulos sen asian kanssa mm. nimillä ja, ja, mm. ja kostaa näin. Ja toisaalta toivoisin myös, että tämä yhtä lailla puhuttaisiin sitten myös Varmasti miehetkin kokee seksuaalista häirintää, että mun mielestä yleensäkin kaiken näkönen aseman kautta niin, tuleva niin. seksuaalinen häirintä niin on täysin tuomittavaa. Kyllä. Mä olen samaa mieltä. Joo. ja se valta-asema on tässä varmasti mikä useimmissa tapauksissa nimenomaan on tavallaan se mikä kaikki mm. sitä syö. Joo. se ei tu vertaiselta, että mm. tulla Kyllä. No, ei, ei, ei siitä sen enempää. <hites> <hites> Mutta niin, saatiin vähän taas Sain taas niinku vähän tyhjennettyä mielipiteitä, niin tässä näin ei, oo, kyllä tuo. vähän nyppii välillä. Mutta tota, tämäkin on varmaan hyvin kulttuurillinen asia toisaalta, että eri, mm. eri maissa niin tätä niinku ilmenee eri muodoissa. Meillä tämä on aika tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, taiti, että meillä nämä ei ole varmaan niin räikeitä nämä. Tietyllä tapaa joo, mutta mä uskon, että sitä on ihan suomalaisessa ja varmaan viirolaisessakin yhteiskunnassa. Ja nimenomaan piilossa mm. rakenteelta. Mutta sitten toisaalta itse on kohdannut vaan sellaisia vastakkaisen soppupuolen edustajia, jotka on aina pohdelumman hyvin. Mm. Eli on, on niin helppo liputtaa sen puolesta, että tätä hirveän tosa Minun teo ja on ja, kunnossa, ja sekin koska... on totta toisaalta ehkä vääristävä, että sitten on niin. ihmisiä, jotka on joutunut todella... Niin, koska itse mm. tavallaan olen saanut elää semmoisessa mukavassa mm. kuplassa, mutta mm. tietää sitten sen, ja on lukenut tarinoita, että kaikilla se ei ole. Niin. Mm. Ja myötätunto on tietysti kaikkein ihan puolella, että en... Kuten mm. sanottu, niin ei tätä kampanjaa nyt väheksytä tässä. Ei, ei, ei, ei. pois se meistä. Mutta Mia! Joo. Mä tiedän, että sä haluaisit puhua vähän vaaleista. Mitä mieltä sä oot, onko Putinilla sormet pelissä? Se on hyvä kysymys, mihin me ei varmaan saada ikinä vastausta. Mm. Onkohan ei... toi Niinistö käynyt salaisia neuvotteluita venäläihin? Varmaan, että Niinistö ei ehkä tarvii. <laughs> to toisaalta se tekee että, ehkä tästä kampanjasta hieman tylsön, ainakin mun mielestä. No joo, kyllä. Siis, tää on niinku, ollut tosi tylsät vaalit. mutta toisaalta mitä muuta voi odottaa, kun kun ehdolla on istuva presidentti. Mä katsoin itse asiassa sellaisen tiedon, että Suomessa itsenäisen tasavallan aikana, niin vain kerran istuva presidentti on ehdolla ollessa hävinnyt vaalit. Ja se oli vuonna 1937, kun Svinwood hävisi Kalliolle. Eli on Sielläkin hyvin niin, niin, niin, perinteistä, ja että kyllä se, usein se istuva presidentti on sit valittu jatkokaudelle. Valitinkin, ja jos ei siellä ollut mitään. Hyviä ehdokkaita. Mm. Tai, no. Kyllä minä sanoisin, että tänäkin kyllä sillä varmaan hyviä ehdokkaita on, mutta toisaalta kun ei ole mitään syytä mm -hmm. vaihtaa, niin, että Et se on tavallaan niin. hyväksi havaittu, niin jatketaan mm -hmm. samaa mallia. Kyllä, kyllä. Mutta tästä on ihan hirveän siis paljon mutistu, että kun Niinistori jossain vaiheessa oli kalluppien mukaan jopa 80, yli 80 prosentin kannatus, niin se oli jotenkin joillekin ihmisille ihan sellainen niinku punainen vaate, että miten demokraattisessa yhteiskunnassa voi olla näin, että yhdellä ehdokkaalla on niin laaja kannatus. Se, jotenkin, se ei vaan mennyt ihmisten kalloihin. Ja Haavisto kuitenkin edellisissä vaaleissa pisti aika hyvin kampoihin. No joo, ja siis Haaviston kampanja oli silloin ihan todella onnistunut. Se oli varmaan jotain uutta, se tuli hyvään saumaan. Silloin opiskelijat ehkä kiinnostui. Tai mä ite elin silloin sitä opiskelijakuplaa, missä Haavistoa kannatettiin tosi laajasti. Ja Ehkä silloin sit myös sosiaalinen media löi eri tavalla läpi. Et siinä on niin monta syytä, miksi Haaviston kampanja silloin vuonna 2012 onnistui niin hyvin, ja hän pääsi toiselle kierrokselle. Mutta nythän hänen kampanja ei ole ollut mikään menestys. Eli hänen kannatus muun muassa pyörisi 11 prosentissa. Et hän on kylläkin toiseksi suosittu ehdokas niissä kallupeissa, mutta ei kuitenkaan sitten yllä siihen Saulin tasolle. Olkoonkin, että Sauli on sitten 80 prosentista nyt tippunut jo vaan alle 50 prosenttia. No, onko se nyt näin nämä uusimmat luvut? No on nyt uusimpia joo, Okei. eli tällä viikolla tulleita Ja, ja tota, saa nähdä miten käy Ennakkoäänestys on ollut mielestäni aika vauhdikasta Eli enemmän äänestetty kuin viime vuonna, tai, anteeksi, viime vaaleissa Mutta tota... Niin, en tiedä, Saa nähdä, että mennäänkö toiselle kierrokselle ollenkaan Koska on varmaan... Niin Hyvin monelle tavallaan mielessä kirkka, ok, Sauli valitaan uudelleen, mutta et meneekö se ensimmäisen vai toisen kierroksen kautta, niin jää nähtäväksi. Miten kun sä olet tutkinut tätä, <köhö> tätä historiaa, niin kuinka usein on menty kuitenkin toisille kierroksille? Vaikkakin mä en sama istuva. Sitä mä en löytänyt mitenkään. Joo. Ei sattunut silmään, mutta to, niin, niin, joo, ei, en itse asiassa tiedä. Öm, no, Niinistöllä on vastaehdokkaina sdp Tuula Haatainen, Vihreiden Pekka Haavisto, perussuomalaisten Laura Huhtasaari. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen, RKP, Nils Turvalds ja keskustan Matti Vanhanen ja sitten myöskin Paavo Väyrynen, joka on myöskin yhdistyksen kautta tullut vaaleihin. Ja se mikä on mielenkiintoista on se, että Saulin Niinistö ei lähtenyt kokoomuksen listoilta ehdokkaaksi, vaan, vaan hän, hän, hän sitoutumattomana yhdistyksen kautta. Ja, ja se mikä tässä oli, mikä myös ehkä selittää tätä Niinistön niin laaja kannatusta osaltaan oli se, että hän tämän yhdistyksen kautta kun asettu ehdolle, hmm. Siihen tarvitaan 20 000 kannattajakorttia. Ja hän sitten kesäkuun neljäs päivä aloittaa kannattajakorttien keräämisen. Ja niitä sitten muistaakseni syyskuun loppupuolelle saakka kerättiin. Ja niitä saatiin yhteen 156 000 kasaan. Ja se on niinku poikkeuksellisen suuri määrä niitä kannattajakortteja. Esimerkiksi Paavo Väyrynen, joka päätti sitten viime hetkellä lähteä mukaan kisaan, niin hän sai just sen 20 000. Mut tähän väliin kommentti, että kyllä niinku Väyryselle pitäisi minusta jo joku sinnikkyys... Tuota palkintua antaa, että kyllä se aina vaan jaksaa, aina se saa niin näpeille ja silti se aina jaksaa. Ja, ja on sitä mieltä, että hän on se oikea mies tähän tehtävään. Siis se on ihan että se ihminen, niin kuin, hänet vaan kerta toisensa jälkeen on joko asetettu ehdolle tai nyt valitsijaystityksen kautta hän on päässyt ehdolle. Et, et, ja mistä kumpuaa se niin kuin loppumaton itsetunto? Että hän, hän ihan tosissaan, mä katsoin jotain tenttiä, mistä hän, hän haastaa, Eli se oli aika niin tenttiä alkupuolella. Ja hän ensinnäkin käytti, se oli ylellä näin, että jokainen... Ehdokas sai vuorotellen joka ilta, oli sen tunnin tentti, jos oli, oli vuorotellen sitten. Kaikki, ja Väärönen aloitti tämän, ja Paavohan sitten päätti, kun hän sai pitää tämmöisen 7 minuutin televisiopuheen, niin hän puhui siitä, niin noin puolet hän haukkui Sauli Niinistöä. Hän puolet siitä ajasta käytti Sauli Niinistöä haukkumiseen, ja puolet siihen, että hän viittaili johonkin hänen kirjoittamiin kirjoja. Mutta no, sehän on hyvin amerikkalainen tapa. Joo, se oli jotenkin uskomatonta, ja sitten tuli just vähän sellaista niin Trump-maista, sellaisia niin sanottuja tosi faktoja, ja sitten niin yritin katsoa sitä, sille, että nyt ei nouse verenpaine, mutta se oli ihan sairaanvaikeet, kun sitä niin touhu seurasi. Et miten sä ihminen käytät sun ruutuaikaa, ja miksi sä olet ehdolle näin, niin näillä tavallaan? Ehkä se väyryinen, kun joskus keskustelu todella vahva kannatus, on, joo, joo. ja tavallaan se on tippunut, mutta sit, sit, ja... Ymmärtääkseni moni keskustaan äänestäjistä on siirtynyt sinne perussuomalaisten puolille, mutta sitten ehkä kuitenkin Väyrynen on semmoinen konservatiivisempi joo. vaihtoehto, perussuomalaista, joka, joka nyt, jos mä puhuta saattakin ajatellaan, niin on aika niinku räväkämpi. No joo, ja siis, sehän tässä onkin niin mielenkiintoista, että et, et Väyry on jotenkin ihan omat mielipitänsä. Hänhän on tullut ihan niin sanotusti omilla teemoillaan tähän. Hän haluaa, että Suomi irtautuu EUsta, Sitten hänellä on tätä, niin teemoina, ottakos mä kirjoittanut oikein ylös tänne. Hän on siis tosiaan käyttänyt hyvin paljon aikaa siihen kritisoimiseen ja sitten hän on tuonut joka välis kirjat ja kupit ja mitä muuta hänellä on. Hän siis on tämmöisiä kahvikuppeja painottanut, tiedet varmaan. Aha, joo, niin näitä omalla, joo joo. Joo, oma ja hänen puolisonsa mm. naamasiin kupissa. Ja niitä aina sit joka nostella. sitten jokavälisnostella välis nostellaan. tellervo. E ei, se on sanonut, anteeksi. Vuokko. Vuokko. Ja, ja sitten hän on tosiaan näitä omitotuksia tuonut esiin muun muassa tästä, että Suomi kuuluu euroon ja miten se on laittomasti viety euroon ja hän jaksaa niin kuin näitä niin 90-luvun tapahtumiin kaivella, vaikka olisi niin ihan näitä nykypäivänkin ongelmia. Ja hän haluaa siis erottaa Suomen EU-sta. Ja, ja tota, niin, muuten nämä omat kannat ovat pikkasen jäänyt hämäräksi, että hän ne, ne, ne tehokkaasti käyttänyt näitä puheenvuoroja. Mutta hän on tosiaan päässyt tämmöiseen niin jopa 11% kannatukseen. Et, et, ta, niin, niin, niin kuin jo, joissakin mittauksissa jopa tasoissa. Aika paljon. Joo. Hän on siis kolmanneksi suostuin tällä hetkellä. Ja se, siis näin alkuun, kun mä kattelin näitä tenttejä, niin silloin Väyrysen kannatus taisi olla kolme tai neljä prosenttia, mutta hän, hän sitten vannoi silloin sinne, että kyllä sieltä tullaan vielä ylöspäin. Että ei ole koskaan ollut näin onhanen kannatus sillä loppupeleissä, mutta hän taitaa olla nyt oikein, jos kallumipidät mitä paikkaa tota, kuka, kuka rahoittaa Väyrysen? vaalikampanja. Mä itse asiassa tiedän ja. näistä rahoituskuvioista ihan hirveästi. Et, et sen tosiaan tiedän, että Niinistön taustalla on rahoittajana kuitenkin kokoomus jonkin verran. No, no. Ja sitten sillä on heli-linia. Ja, joo, ja... on varmaan niinku just siinä vaalitsejayhdistuksen takana sitten kaiken maailman. Mutta Väyrysen kampanjassa niin en osaa sanoa, että hän, vissi on perustanut tämän kansanpuolueen, mutta sitten hän ei kuitenkaan sen kansan, hän talosta olla sen puolueen hirveän monta jäsentä varmaan olla. Niin No, mä vähän kattelin näitä muidenkin ehdokkaiden ö, vaaliteemoja ja mistä näissä tenteissä on aika paljon jahkattu, on, on tuota, NATO-jäsenyys, presidenttien arvo, presidentti-instituution arvo ja president, presidentin tehtävät. Sekin on huvittavaa, että näissä vaaleissa on ehdolla sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä sovellu presidentiksi, siis näin, jos heti ajatellaan. Mm. Heillä on ehkä liian vähän kokemusta esimerkiksi mm. ulkopolitiikasta. Mm. Kyllönen. Kyllönen. Sitten ehkä Haatainenkin mm. omalla tavallaan ja sitten tietysti Huhtasaari. Niin tota, on paljon aika, käytetty aikaa siihen, että on keskusteltu siitä, että mitä presidentti tekee ja mitkä on presidentin valtaoikeudet. Ja, ja tavallaan, koska nämä keskustelut on hyvin paljon lipsunut myös sisäpolitiikan puolelle, joka ei kuulu sitten taas presidentiin. Mä, mä, mä oon oikeastaan seurannut noita kommentteja, en itse niitä keskustelua, mutta luin hyvin positiivisia kommentteja tästä ruotsalaista. Joku se T Tulsval, vai kuka siellä on? Joo, Niels Dur No Hän on kova Naton kannattaja ja on sitä sitten näistä kaikista oikeastaan tuonut esiin, että hän on ainut, joka kannattaa suoraan Naton liittymistä. Niin on sanonut, että siitä pitäisi järjestää kansanäänestys ja hän on varovaisesti Naton kannalla. Sitten taas havisto tällä hetkellä ei liittyy NATOn, mutta haluaisi kuitenkin sen kansanäänestyksen. Ja sitten tota nämä niin, niin nämä on aika kielteisiä, jos nyt ihan oikein muistaa. Täytyy sanoa, siis mä kun kirjoitin näistä kaikista ehdokkaista lyhyen muistiinpanon, niin mä unohdin Matti Vanhasen, koska hän on niin näkymätön <tos> ehdokas, <tos> että muistanut Matti Vanhasen. En, en minäkään muistanut nyt, kun sä sanoit, niin meidän Matti siellä on. Ja hän on ihan hyvä ehdokas. Hänessä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta hän on vaan ehkä pikkasen sellainen näkyvän niin, työn. Aika ja hyvin kohdettelijasi niin. et, et, et ei siltä ota sitä tilaa muilta ihmisiltä. Ehkä aika on mennyt niin Matin ohi se, että se on nyt ollut politiikasta pois ja, ja ollut... Niin. No en, en osaa sanonut, mutta hän, hän siis esimerkiksi kannattaa vastustaa nato liittymistä ja kannattaa Paasikiven kekkoselinia. Se jo, että mä näin noin sanat Paasikiven kekkoselinia niin mä ajattelin, että että nyt siellä on taas jumittu niinku jonnekin hyvin kauas historiaa. Mm, mm. Eikä tavallaan hirveän paljon näissä vaaleissa mun mielestä jahkataan semmoisista vanhoista no On asemista. se, jos me puhutaan Paasikivi Kekkonen linjasta, niin, niin. kyllä meille pitää ole jotain uudempaa vaihtoehtoa. Ja se on tietysti... Maailma oli niinku... aika eri, erilainen, paasikiveä niin. niin ja Kekkosen kyllä. aikaa. Ja sitten ajatellaan niinku sitä, että joo, on aina tärkeä mm, Suomelle, mm. mutta sitten, et onhan maailmassa niin kuin ne 195 muutakin maata. Mm, Että pitäisiköhän niihin keskittyä myös pikkasen enemmän. No, joo. Mä oon selkeästi vähän liikaa ehkä nyt miettinyt tätä asiaa. Enkä mä itseasiassa täytyy myöntää, niin loppupeleissä en oo käyttänyt hirveän paljon näiden vaalien seuraamiseen. Onko se siellä kuka, joka on niinku positiivisesti yllättänyt? No oikeastaan ei. Et ehkä... Mä oon ollut tosi pettynyt esimerkiksi Meriä Hirveä yllättynyt, että hänellä ei ehkä ollut hirveästi sitä näkyvyyttä noista, tai hän ei ole hirveästi saanut sitä ääntään kuuluviin. Mutta tiedä myöskään, että mulla on jäänyt epäselvä, onko hänellä mitään sanottavaa, ja minkä takia hän on hakenut tätä. Et aika monesti, kun olen seurannut niin on tullut sellainen fiilis, että, että okei, joku on pitänyt saada nyt ehdokkaaksi sitten on tyrkätty se se, mm. Eli se, se varmasti johtuu pitkälti siitä, että jos se Menee usein näitä, että istuva presidentti valitaan, niin ei ole löytynyt sellaisia sopivia haastajia, mm. jotka mm. lähtisivät. Ja kuitenkin pitää kiirrytä. lähteä edes vuoden vuoksi Joo. mukaan. Et se, se on tietysti aina ihan tärkeää että näistä vaalien alla, siis vaalit on myös hyvä, mun on hyvä ajankohtaiskatsaus siihen, mitä on meneillään ja mitkä asiat niin tavallaan on kaikkein, tavallaan mitä asioita kaikkein korkeimmalle arvostetaan. Mm. Että olipa ne kunnallisvaalit, olipa ne parlamenttivaalit tai, tai presidenttivaalit, niin joka tapauksessa niin, niin se aina tulee se tietynlainen semmoinen arvokeskustelu, mikä on ihan arvokasta mm. sinänsä, mutta tota, joo. kuten sanottu, ei pikkaan on pettynyt näihin vaaleihin, mutta tota, nyt sitten nähtäväksi jää sunnuntaina ratkeaa äänestyksellä sitten vaalipäivänä vaalit. Kyllä, ainakin nyt sitten tämä ensimmäinenkin. Joo, <laughs> semmoinen avautuminen nyt näistä vaaleista. vaaleista. Tota, jos silloin ei ole mitään sitä vastaan, niin mulla olisi oiva kappale tähän väliin, Queenin, we will rock you. Ja oikeastaan se, mistä tämä tuli, tämä tuli siitä, niin että tämä mun lapsellani koulussa niin te pitää opetella tämä ulkoa, että tästä on tullut okay. mulle korvamaton, niin, niin siirretään tämä teillekin, että jos tekin tämmöisen korvamadun. Eikö tähän nyt tämä lyrika, <laughs> ainakin otsikko ehkä kappaleen sisältö, mutta sopii tähän? Ehkä tästä saada vähän tsemppihenkeä jollekin. Joo, presidentin kuinin tuota, jälkeen puhumme hieman talvioppialaisista. ja koripallon katsojaksi. Ja niistä, niistä lajeista mä oon kiinnostunut mutta valitettavasti kumpaakaan ei nyt pelata. Mites olympialaiset niin. oot näin niinku, no no viime... niinku yleensä? Niin, no no, no talviolympialaiset ehkä hiihto kiinnostaa. Mm. Siihen liittyy, se liittyy pitkälti suomalaisuuteen mm. varmasti. Että se on semmoinen kiinnostava laji. Mutta tota... Mutta nyt taas tulee. Mulle Joo. tämä oli myös virstanpylväs, että kas täällä ollaan neljä vuotta oltu, koska juuri ennen kuin Ola, tänne muutin, oli muuten, niin oli Sochiin talvioluppialaiset. Ja, ja nyt, mm -hmm. nyt on neljä vuotta menty ja tänä vuonna me olemme siis Etelä-Koreassa ja tarkat päivämäärät on 9.–25. helmikuuta. siis siihen on ihan pari viikkoa. Pari vielä. viikkoa vielä. No itse asiassa pian miettimään, että mistäkö johtuu. Niin nämä on toki ensimmäiset talviolympialaiset Etelä-Koreassa, mutta nämä ovat toiset olympialaiset. Eli Soulissa pidettiin tota, olympialaiset vuonna 1988. Okay. Ja tämä paikka nyt Etelä-Koreassa, missä talviolumpialaiset järjestetään, on tämmöinen nimeltään, varmasti menee päin perssiin tätä lausuminen, mutta yritetään kuitenkin. Eli Pyongyangissa, joka sijaitsee siis Tasvahvuoren juurella. Aika pieni kylä, siellä on 40 000 vakituista asiakasta, mutta näin se yleensä on aina näissä talviuloppialaisissa, että ne on pienten, pienempiä sen takia juuri, että kun ne pitää siellä pitää olla nämä talvi. Niin kuin olin just kysymys, että nyt joku syy siihen, miksi just tämä on, on valikoitettu. En mä tiedä, tai... siis aina näin, että sinne haetaan ja sitten on raatio, joka valitsee ja sitten se on myös kiinni siitä, että minkälaiset fasiliteetit sillä paikalla on. Jos me mietitään nyt esimerkiksi, no Sochi on nyt ei sottikaan. Eikö se rakennettu ihan kokonaan se Sochi silloin? Kyllä, se Joo. rakennettiin täysin, mutta Joo. siis sehän on, siinä on myös tämä vuoristo ja tämä siis se ei ole mikään hirveän kylmä paikka, siellä on jossain nollaan ja miinus kolmen välillä keskilämpötila. Okay. Mutta tuota, hän on kai näitä haastavia, haastavia jos esimerkiksi, miksi Suomessa ei ole koskaan järjestetty, on tämä kelkkailu. Mm. Täällä ei kukaan harrasta sitä kelkkailua ja sitten sen pelkän kisan takia yhden kelkkaran pitää rakentaa se. Joo, joo. Jos, Onko joskus puhuttu sellaista, että tavallaan jaettaisiin ne olympialaiset Suomen ja Ruotsin välillä? Ja mun mielestä oli jopa ollut sellaistakin, että koska Lilihammerissahan oli ja siellä joo. on rakennettu se jää, niin oli jopa tämmöinenkin ehdotus jollakin, että tavallaan, koska kaikki muut Suomessa pystyttäisiin järjestämään, paitsi se kelkkailu, että se kelkkailu olisikin ollut siellä Lilihammerissa, mutta se ei nyt sitten koskaan to toteutunut, en tiedä miten tulevaisuudessa. Tämä oli minusta mielenkiintoista, että Pohjois-Korea yllättäen ilmoitti kiinnostuksensa yhteistyöhön. Joo. Ja, ja tota, haluneet halunneet osallistua järjestelyihin, mutta yllätys, yllätys. Eteläkorealaiset eivät olleet kauhean innostuneita tästä yhteistyöstä. Siitä huolimatta Pohjois-Korea on ilmoittautunut osallistumaan näihin kisoihin. Ja miten nyt on laita... Anteeksi jos on on lisää vielä tästä aiheesta, mitä on laitanut venäläisurheilijoiden? Onks Venäjä sinne? ei, ne, ne on parissa. diskattu ulos sen takia, että siellä on tämmönen dopi, joka on tavallaan valtiojohdon tukema, tiedostama Joo. Joo. Joo. Niin tota, koko Venäjä on diskattu ulos. Okay. Joo. Eli, tota... Ja mä ajattelin, että joku muutos, koska viimeksi kun seurasin tätä mm. niin oli juuri oikeastaan Tämä voi tehdä nyt tota jääkiekko-ottelu mielenkiintoiseksi, koska nyt siellä ei ole siis venäläisiä, jotka on erittäin vahva jääkiekkomaa. Ja toiseksi tänä vuonna ei ole myöskään NHL-pelaaja, eli se tarkoittaa, että Suomenkin edustusjoukkue näyttää aika erilaisilta kuin aikaisemmin, mm. koska siellä ei ole NHL. Mä, mä en ole tähän niin kuin tarkkaa syytä saanut, saa, mutta mä veikkaan sun rahaa. Onko se on vakuutuksia ja rahaa, koska aikaisesti ihan on kuitenkin pelit päällä sielläkin. Ja, ja tota... Mutta oliko näin, että viime vuonna oli ihan sama homma, NHL, tai... Mun mielestä kuitenkin pääsi okay. sitten Okei, okay. okei. Siis MM viime... viime vuonna. siis viime vuonna. mm oli muuten jotain polemiikkia kanssa niitä pelaajien mutta jotenkin, silti mun mielestä sit sinne päästettiin. Niin. Mutta että... niin. Joo. No mutta sitä mä vaan mietin tässä, että siis kuulin tällaisen analyytikon, siis Olympia asiantuntijan näkemyksiä tässä tällä viikolla. Ja hän oli sitten tästä mieltä, että joo, että et tietyllä tapaa, kun ei ole niin sen niinku joukkojen taso ei välttämättä vaikuta aluksi hirveän kovalta, mutta sitten taas Suomessa se taso on aina kova jääkijakossa, ja sitten sit toisaalta ne on aina kuitenkin olympiakisot ja ne on aina kuitenkin mielenkiintoiset kisot, että olipa se joukkojen... Mun mielestä nimenomaan niin se tekee tästä mielenkiintoisemaa, niin, että, et niin. niin, että siellä ei ole. Niin, niin ei, ei, jo, siis tavallaan on mieltä sun joo. kanssa, mutta ehkä se suuri yleisössä kaivun myös niitä tähtiä, mitä meillä on. Niin, mutta ehkä tämä niinku jollain lailla ehkä niinku tuo niitä alkuasetelmia niinku tasoittaa niin, vähän, niin, vähän. että et, et näin. Kuitenkin siis 17, anteeksi, 15 eri lajia, missä kilpaillaan. No kerro mulle, mikä on nyt kiinnostavimmat lajit? No varmaan jos suomalaisia, siellä on tietysti siellä on siis jääkiekkoja. Ja ehkä me edelleen yritetään siinä Mäkihypyssä pärjätä, vaikka eikä siellä ole. On. on antanut hyviä tila, tuloksia taas ja, ja tietysti hiihto, meillä on iivoja. ja mm -hmm. meillä nyt siellä sit on. Niin no hiidos varmasti mm. voi olla hyvät kantimat, Mäkäräinen oli huvittava, kun hän, hänellä olisi siis kaksi edellistä olympialaista, niin hän on sairastellut ja ei ole mennyt yhä putkea ja ei ole suksi kulkenut ja mitä kaikkea näitä on ollut. Nyt hän sanoi, että hän ei enää, hän ei enää niin sano positiivista sanaa. Että hänen niin historialle ei kannata ruveta yhtään, yhtään keulimaan, keulimaa. mutta että hänellä on kyllä mennyt Joo. ihan hyvin nyt. Venäjä on jäänyt pois, mutta on tullut myös uusia maita, tämmöinen kuin Ecuadoria, Eritrea, Nigeria ja Singapore ensimmäistä kertaa talviolympialaisissa mukana. Syvä iljaisuus. Oikein ei tiedä mitä voi sanoa, koska viime vuonahan MM-hihdois nähtiin tai joku. Joo, mutta sehän tuli tämmöisen suomalaisten... Eihän Nigeriasta ollut. Mä muista jostain... Etelä-Amerikan maasta ehkä. Oli, niinpä olikin. ei ollut Afrikasta vai Etelä, joo. joo. Tämmölle tuli harjoittelemaan hiihtämistä sinne niin. kisoihin. Joo. Se, se on mun mielestä... Tota, kaikki saa toki osallistua, mutta... Mutta tällä minun... tasolla, niin mua ei niinku kiinnosta semmoinen huvittelu. Ei, että ei oo. Niinku ihan kiva, että tullaan tosissaan. Kyllä, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja mä oon ymmärtänyt, että ainakin Suomessa niin meillä on kyllä joku tämmönen karsipäraja, koska ketä sinne lähetetään ketä ei. Joo, joo Et, että Toiset lähtee ehkä hiukan hakemaan myös kokemusta, mutta. Että aina pitää olla kuitenkin jollain tasolla, että ylipäätään pääsee Saavutuksia, joo, kyllä. kyllä. Joo. Mikä tota, muu ehkä niinku uusi juttu tässä on se, että <köhön> olympialaista on aina niin yleisesti ollut Ylen juhlaa. <köhön> no nyt Näissä olympialaisissa niin Discovery on ostanut Euroopan oikeuden. Ai niin, muuten oli. Mm, olympialaisiin. Ja Huhut sanoi, että tota, se olisi maksanut näistä oikeuksista. Nämä on niin kuin neljä seuraavaa kisaa. Eli nyt näin sitten seuraavat kesä. niin Eli kahdet seuraavat kesä. Ja Huhut sanoi, että hinta on ollut 1,3 miljardia euroa. No se ei varmaan Discoverylle ole hirveästi. No ei, on se iso. Tota, Sitten sit mun mielestä, että näihin olympialaisiin liittyy myös semmoinen, että, että kun ne saa ne oikeudet, niin ne pitää olla, ne ei saa olla vain maksullisilla kanavilla. Ja niin, nythän Suomessakin ihan on, näkyy ja se ei ole maksullinen kanava, että se näkyy, näkyy kaikilla. Silti ne on tehnyt kyllä Ylen kanssa jonkinnäköisen sopimuksen. Niin, koska sitä mä ajattelin, että mä oon käsitellyt, että Ylelt kuitenkin lähtee suhteellisen ihotiimi sinne. Kyllä. Sinne. Ja yle, yle saa näyttää tuota, oikeastaan melkein kaikkea muuta, paitsi sitä lätkää. Lätkää näkee sitä ainoastaan Discoverin puolelta. Okei. Okay. No niin, no ei et, et mm. niin Joo. Kaikki näkee kuitenkin kaikkea. Kyllä, kyllä. Mä, mä en ole itse asiassa Suomen Discover, ja siellä mä oletan kuitenkin, että se toimii maino, mainosperusteella, tota no että ne saa myydä sinne mainoksia. Okay. ja miksi ne ovat ottaa sen lääkkää itselleen. Niin. no koska, varmaankin, mm. mutta siis en ole kattanut vuosia Kos, niin, telkkaria. koska koska eihän ne saa Yle tuota, tuo, ei, ne hi, tukea. Joo, ja, ei, joo. Totta. Että varmasti siellä on sitten myyty... No, tiedätkö kuka meillä on muuten kommentoimassa tänä vuonna Discoverilla? Ja... En. Mä, mä en tiedä ketään Ylellä, mutta Discoveri on sitten myös satsannut näihin selostajiin. Eli meillä on siellä Teemu Selänne. Okay. Sitten meillä on Kiira Korpi, ja sitten loppu niin loppukevennyksenä Sami Heenbergi. Apua! Ehkä hän tuo siihen sen lupsakkuuden ja tämmöisen hän on ihan tyyppi, mutta miksi se pitää tunkea joka paikka? Tai niin taas semmoista, että tehdään kaikesta viihdettä. Mm. Ehkä mä voin katsoa sit niitä kuivakoit yleensä, Aika menetään. Aikaero on 7 tuntia ja eteenpäin. Se sitä, että ne me tulee, niin me tulee meillä yöaikaan. Ne tulee meillä yöaikaan tai, tai aamulla. Joo mut siihen tavallaan siihen prime time aikaan siihen alkuiltaan niin silloin ei tota vasta, ei vaan niin toi joo ehkä jotkut jos ne aamulla. Ja se mut... voi olla että ne, nä ne näyttää välillä uusintana niin mm. se Joo, joo. Ja tota että tää voi ehkä vähän karsia myös katsojia. Me katsoin vähän niinku yleensäkin niinku katsoja lukuja, niin esimerkiksi kesälajeissa jotku tämän nyt aikoinaan niinku suosituimat oliko keihäänheitto, niin se on saanut Suomessa noin semmoinen reilu miljoonaa katsojaa. Mut sit jos me mietitään, että Linnanjuhlia katsoo kolme miljoonaa, niin... Joo siis tänä vuonna niitä oli, tai viime vuonna niitä oli kohtanut bissi 2,7 miljoonaa ihmistä, mikä oli sitten kaikkia aikoja. Se on kyllä ihan uskomaton määrä, oh. koska se on joka toinen. Niin ihminen julkana. katsoo joo, Linnanjuhlia. Mutta joo, tämmöset meillä, ja kyllä mä ajattelin, että kyllä mä ainakin jonkin verran meinaa seurataan. Ja No on aika näyttävät usein nämä avajaiset ja mm. lopettajaiset mm. ja ja onhan meillä siellä hei muuten siellä snoukkapuolellakin muutama enni rukanjärviä. Ja... Joo jo luistelupoolilla varmaan. Onko? Ei ikseliä. <tos> <tos> <tos> mutta ne ne ne ne ne ne ne eikä Laura lepistä. Niin, mutta tota Niin, niin joo. Jää tanssista Hei puhu. Lopetetaan, tämä nyt menee ihan Tämä ulos. menee vähän samanlaiseksi kuin tämä meidän rallikeskusta. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta hei. Sulla on Aasi Mulla on aasisilta. Mä, mä, mä, mä vähän niinku testasin sinua, mä olin melkein niinku pettynyt kun sä heti tiesit. <laughs> Eli aasinsiltana siirrymme tuota, urheilusta stereotipi. missikisoihin. Kyllä Hyvin stereotiippinen aasisilta. Ur Urheilijat ja missit tota, menee käsi kädessä, varsinkin lätkäpelaajat. Mutta tota, oli mulla tässä muukin syy. No. Ja se syy oli se, että, että, tota, että mikä on suosittua. Ja niinku, ehkä olympialaiset ja olympialaiset seuraaminen on, on hyvin suosittua. On hyvin suosittua ja on, hyvin on. on. Ja Tässä tuli itse asiassa aika kivoja. satui katsomaan, että Yleltä tuli tämmöisiä dokkareita niin vanhoista, olympialaisista vanhoista urheilusankareista, ja siellä on jostain 70-luvun alusta Lasse ja haastatelti. Ja, mm. ja, ja niin kuin kuinka suosittua niin kuin urheilu, tota, <köhö> urheilulähetysten seuraaminen silloin oli. Mm. Varmaan silloin ei ihmisellä ollut yhtä paljon televisiota kuin nyt. Mm. Mutta tavallaan olympialaiset ja, ja tota urheilu on mun mielestä aika lailla pitänyt pintansa, jopa ehkä varmaan lisääntynyt. Mutta missi on mun mielestä kokenut täyskadon. Täys Tiedätkö kukaan on tämän hetken en miss Suomi? En todellakaan. Onko en tiedä minäkään. Minun piti googlata Se on Mikaela Söderholm. Okay. Mut silti mä pystyisin niinku luettelemaan... Niinku... Mut onko nämä nyt jotain tokavuosien missä mitä sä luetella? No, juuri näitä. Armi Aavikkoa, Armi Kuusella, Anni Anne Pohtamo. Näitähän on vaikka mitä. Joo. Ja heistä tosi monet on kyllä niinku tehnyt Mielestäni ihan mielenkiintoisiakin asia, että sitten sen missi jälkeen, mutta se joo. Mutta mun mielestä koko missiinstituutio on jotenkin muuttunut ja tavallaan siitä puuttuu semmonen glamööri. Niin, ja ehkä on... se a, a, enkä mä sano, että se, se vika on niissä missi koordinaateissa vaan se, ehkä se aika on mennyt. Ja, kun mä olin just tästä sanonut, että eihän se vika niin osallistuisi sinänsä ole. Ja. To... On lähtee sinne tuohon. Ehkä toinen ihminen, joka on syytä jo vaihtaa, on se, että, että tota, onko se vuodesta 1962 niinku, lähtien ihan viimeisiin vuosiin saakka, niin missikin on pyörittänyt tämä finn ja, ja siellä ei on makuneja. Mä olen ymmärtänyt, että siis se vanha pa pa ha hampaaton paperoinen niin edelleen istuu siellä tuomaristossa mm -hmm. ja mun mielestä hän on ehkä niinku, Mä en tiedä, väärä ihminen. Tää nimi on tuttu. Siis se, se niin sanottu missi keisari Ei no, ole aha, okay. Ma makunen. Niin hän, hän on nyt sitten jollain lailla niinku se korkein ääni että kenellä on eniten mahdollisuuksia. Ja, okay. Mutta et jos hän on niin 60-luvulta ollut, niin kyllä arvomaailma ja kauniusihanteetkin on varmasti muuttunut. Että... No, se, se, se oli ehkä yksi, mistä haluaisin mm. tässä aiheessa vielä pikkasen sivutaan. Se, että A, tarvitaanko me missäjä, ja B, mitä mihin niitä sitten tarvitaan. Mm. Mitä vielä sä olet? Mä, tota mun oikeastaan aikistani Mulla on ihan, ihan sama. Mulle ehkä missikisoihin liittyy semmoisia muistoja lapsuudesta just että mm. silloin missikisa oli suosittu ja kaikki tiesi kuka on on niin missi ja, ja, ja siis se että, se, että sitten ne Katotte katsotte, tuleeko ne siellä ja sitten se kruun keikku siinä päässä. Ja sitten seuraavan aamun iltalehdessä on joku, sitten se on niinku aina sängyssä ja sitten siellä on joku kuka, siinä se aamukuva. Niin oli. Joo, se oli tärkeä. Ja se viitto oli aina se. Joo. Se on kuin kärpän nahka. Ja sitten apulehdessä oli aina se sen vuoden missi, paperinukkee, joka se leikattiin ja liimattiin pahvella. Sä et edes tiedä, mikä on paperinukke? No tiedän. Siis mun, mun lapsuuden missä tulee mieleen esimerkiksi Lola Odusaka, joka oli siis mm. nykyään tällä vallin, koska en tiedä kyllä, onko hänen sukunimitaan vaihtunut. Ja sitten oli tämä Suvi-tiilikainen. Joo. Nyt on, onko se avata joku, sieltä tulee nyt tämmöinen vastine vain elämää sarjalle. Joku, jos on niin Samalla niinku konseptilla ikään kuin istuu vaikka kuusi tai seitsemän entistä missiä. No ja jokainen tekevät? kertoo. Niiden ei onneksi tarvitse niinku esittää toisiaan no, missenä. Mutta no, jokainen. Olen siinä olen olen... samat onnenkyynelijät ja sitten ne kertoo sitä, siitä missivuodestaan. Ja jokaisella on niinku oma, oma ohjelma. Mun, mun mielestä oli... Niinku... Ehkä, ehkä ihmisiä kiinnostaa sitten vielä. En tiedä, mä oon no, väärä en, en itse asiassa usko, että kiinnostaa. Mutta televisiokin pitää jotain sisältöä tuottaa. Kyllä. Se on sitten... Tota... Mut se joo, ehkä nyt sen enempää otta, mutta kantaa siihen, että tarvitaanko missäjä tai onko heillä paikkansa. Varmasti jo, jollain tapaa on. Ja missä mä oon käsitellyt aika monesti nykyään, sit sit päätyy mallin uralle. Mutta heistä ehkä tullut tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia. No, niin, no vaikka niin. Mutta heistä ei ehkä tullut tämmöisiä yhteiskunnan Ei. Se on mun mielestä itse asiassa sääli, koska heillä olisi myös niinku potentiaalia jo jollain lailla Joillain ei Mutta sitten taas toisaalta minusta tuntuu, että. Niin Mä en edes tiedä, mitä Missi tekee. Kiertää no, se, just... se tuo maaseudulla ja sitten niinku osallistuu no, maistattajaisiin ja no, sukkahousuesittelyihin, vai no, mitä Ei, Eikö ne siis osallistuisi tuon kansainvälisiin kaunokilpailuihin ja oh. tein tätä mallinkeikkaa ja... No, en mä se niinku jo Sevettijärven City Marketilla tämän mää mää vuoden, missä Suomi nyt maistattaa Hänen Hänäni oli Mikael Schreber. Kyllä. kyllä. Söderholm. Söderholm. Eiku, kyllä. Joo. No, tuota, no. joo, mä vähän otin selvää myös tai... Niin kuin missikisojen historiasta, niin siis tämä on aika julmaa peliä. Ensimmäinen missio valittu jopa semmoisena vuonna 1919. Okay. Rauha Aaltonen, Porista. Niin kuin virallisempi miss Suomi oli 1931. Mutta sitten jo 1939 ja 1940 oli talvisota ja kisoja enää järjestettyköön. Ja sit sama oli 1942 43 44 tuon, niin maailmansota ei myöskään järjestetty Suomessa missikisoja. Mutta onko nämä ainoat vuodet, kun itsenäisen Suomen aikana ei ole järjestetty on, missikisoja? Kyllä. Niin jo. no, sit on ollut, no, mä, no joo, tähän voisi vastata, siis missikisat on järjestetty, mutta nyt tulee tämä sitten Esimerkiksi tota, sit 45 missikisat järjesti Suomen siviili- ja asevelvollisuusliitto. Eli Ensimmäiset niin maailmansodan jälkeen mm. niin, oli tämmöinen järjestö. Ehkä haluttiin tuoda jotain positiivista mm. sodasta kärsivälle kansalle mm. Jotain, mm. jotain samaa. Samahan oli itse asiassa yksi meidän niin kaikkiaikoinen parhaiten pärjäävistä missseistä, Armi kuusella niin hän voitti Olympia-vuonna. Olisiko sillä ollut jotain merkitystä, että Suomi oli muutenkin tapetilla, niin suomalainen missi voitti maailmankauneemmat titteli. No, Sitten oli tämmöisiä esimerkiksi, että vuonna 60 kun Heli Heiskala voitti missikisat, mutta tuomarista oli niin tyytymätön tämä Heli Raukan ulkonäköön, että ne päätti, että edellisen vuoden voittaja Tarja Nurmi saisikin jatkaa. Häh? Kyllä, ja tämä Heli niin hänestä ei sittenkään tullut Miss Suomea, että hänet alennettiin Miss Messuhalliksi. Ehkä tää on se syy, <laughs> niin. miksi mä en voi ymmärtää tätä kilpailua. Ja, niinku ja, ja tää heliheiskala ei, ei ollut ainoa. Siellä oli joku toinenkin tapaus, jossa tykättiin, että, että tota, ei herranen aikaa tehdä. Tästä nyt voi tehdä mitään. Joo, että ole sinä missä messuhallissa. Siellä oli sitten joku toinenkin, josta, josta miss tuli messuhallissa. Miss... Kyllä, varmaan ne kisat pidettiin messuhallissa. Joo. Mutta aikaisemmin todellakin siis Lenita-airiston monena vuonna ollut juontajana ja, ja tota, se olla, että nykyään Lenita voisi olla jotain ihan muutakin mieltä jo niin varmaan. feministinä koko missikisa Niin Voisi tahtaa pieni avautuminen. <laughs> tota, Maikkarihan on näyttänyt näitä ties kuinka monta vuotta, mutta vuonna 2012 ma Maikkarikin totesi, että Missikisat ei enää kannata. Näiden luopumisikisojen Siirtikö näyttämisestä. ne avalle sitten? No avalla, nyt ne taitaa olla TV-viidellä. Joo, okei. Okay. Koska ava on mun mielestä Maikkarinkaan samaa, eikö mahda olla? Jollain lailla, No, no jonkin aikaa sitten se oli samalla, mutta voi olla, että ne on siirtynyt pois sieltä. Mutta että... Kyllä se mun mielestä sekin kertoo sitä, niin että tota, missiksi ei enää haluttu se ei ole ehkä niin... niin kuin... Mä luulen, että ne ei niin ehkä... Se on ole sellainen kauneuden... Tai siis tavallaan, että... Nyt kun eletään tätä ja sosiaalisen media-aikaa, niin mm. sitä näkyvyyttä voi ehkä saada harjoitella muutenkin mm. kautta. Ja mä Voisin myös uskoa näin, että missi voi olla myös titteli, niin se voi olla myös negatiivinen niin, ja tavallaan... leimaava, niin. negatiivisesti leimaava. Joo, just tähän olin tulos, että ehkä sen Suomen kautta tai mm. jonkun muun forumin kautta sä saat sen oman äänen kuuluvia mm. ja saat sanoa niitä asioita, mitkä on mm. tärkeitä. Ja ja naisen roolihan on hirveästi muuttunut, niin. sanotaan niistä missi-kultasista, miski niin. niin Naisen rooli ja asema yhteiskunnassahan on jotain ihan muuta. Niinpä. Ja Mitä hyvä niin. Ky kyllä, joo. Ja tota, joo. nyt tänä vuonna TV5 näyttää. Eli siis nähtäväksi jää, kuinka kauan tätä. Joo, ja sitten sit, sit, sit on, on näitä kisoja. Sit, mä en tiedä, mikä on nyt ero. Sitten hän on Miss ja Miss Skandinaavia. Sitten on sekä Miss Universum, mutta sitten on myös Miss Maailma. Niin Joo. Ja, ja tämä on just sit, tää Miss Suomi edustaa Suomea Joo. näissä kisoissa. Ja sitten on tietysti Suomen alueelliset. Joo. Se ja se kai nyt on edelleen näin, että, että Miss ei saa olla naimisissa. Ja Joo. Eikä ei saa olla saa... myöskään synnyttänyt. Onko näin? Ei saa, no, se synnyttänyt. Se nyt. ei saa olla mitään öö, luonnottomia jatkeita, Osta mutta mun vasta, joo. Voi olla, että ettei saa olla esimerkiksi silikoonirintoja, joo. mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi, käsittääkseni jotain niin täyteitä niin, saa, saa olla. Niin täyteitä saa olla, mutta ainakin kyllä heillä mun on. Joo. Ja sitten toisaaltaan hiihusten piden yksi tämmöset niin, toisaalta. Niin ja tämmösiä ei, niin, millä niin. sä nyt metsit sitten? Niin. niin, millä sä todistat mm. aivan. Mm. Mutta tota niin, joo, ilmeisesti en tiedä kyllä näistä silikoniryhmistä, olisiko tästä nyt luovuttu tästä säännöstä jo? Mä en, mä en, mä en tiedä, mutta sen mä tiedän, että, että ei ole enää hei nissipaperin mukkeja. <laughs> Tiedätkö mitä? Sä voit tehdä itse sille, että netti ja printtaat sieltä. Joo, tukast. ja sitten mä ja sit Voi on... jättä kuule, kun niitä leikatti ja niillä oli niitä pukuja. Ja... Ai mm. pukuja. Kyllä. Hei, taas oli mun aihe tänä vuonna. <laughs> Tämän vuoden ensimmäisen ohjelman aihe mä olen nyt tyhjentänyt mieleni. Sä Kyllä, nyt päässyt kaikkein tarpeellisen. Joo, mulla on tällainen viisi tähän loppuun. Esittäjä on Great, Good, Fine, Okay Ja ehkä se nyt summaa hyvin Se musta ihan hyvä Joo, Tän kappaleen nimi on Find Yourself ja tää on kyllä ihan puhdas rakkauslaulu, mutta ajatellaan se nyt tämmösenä Vuoden alkuun tämmösenä niin sopivana ehkä ohjaavana Kyllä. alku. Toivottavasti ensi kerralla me on ainokin mukana. Joo, eiköhän. No, vaikka. Hei Hei. I've my life, Just to be the one to take you we can make it if we try. the time is right Tell me what's on your mind I can't get you off my Are we over all meant to be? Don't need to know right now Timing will work it out Can't let you make those mistakes with me So don't let someone find you Until you find yourself So don't let someone find change But you're free to turn and walk the other way and I won't bruise you either way I don't know if there will be another day Tell me what's on your mind, I can't get you